6. Sahara Eu nu mă duc la cinematograf. În suflet port o lume minunată, tablouri vechi pe care niciodată nu le pătează muștele de praf. Veneția, Bosforul, Niagara, Brazilia, Egipet, Dardanele, fiorduri, munți, priveliști din Sahara, ies rând pe rând din noaptea minții mele. Sahara! Uite, Vreau să fac o probă, să aduc Sahara chiar la mine acasă. Mut scaunul beteac de lângă masă și stau așa, cu spatele la sobă. S-a ridicat grozav temperatura, pe galbene nisipuri arzătoare, un palmier încremenit în soare visează lung. Uf, abia suport căldura. Mi-am rupt în coate hainele de drill. Pe drumul ăsta lung, cât Ramayama, de o săptămână mergem către Nil a poposit în oază caravana mărmurit în farmecul acesta de mii de ani pustiul pare mort cămilele și-au pregătit siesta și rumegă culcate lângă cort iar noi în tihna binecuvântată gustăm de formă câteva curmale sunt învățat cu mesele frugale de când trăiam în zona temperată, apoi o mreajă de senzații rare mă doarme în cadrul vastei acvarele, când urmăresc pe gânduri cum dispare în depărtări o turmă de gazele. Vânat ar fi, dar cine să-l împuște? Din cer coboară voluptoasa lene. La capul meu, cu nevantai de pene, un sclav buzat mă apără de muște, nu simt nimic și mi atât de bine la umbra palmierului culcat, aș vrea, aș vrea acum, ah, ce păcat că n-am luat pe draga mea cu mine.